Sådan, <laughs> så er vi kraftede med gang Vi optager det, der og optager Nej, det er for dumt, men det er på vej derhen Det skal gå over der Hvad er der sket til den sidste? Hvad er der sket til den Sing. Nu er vi da også randet lidt, hva? Nej Vi taler Nej. om ting, vi ikke ved noget om Er du ikke så du jeg har det? er bare sådan, jeg synes Det er lidt for sygt, det her Hold nu gæst Jeg hedder Lige Anders Du hedder Martin Nørgaard Hej Okay Wiggity Wild Wiggity Wild Style jeg kan mærke, at den der rap den kommer helt nede fra mængulvet i dag, hvis den, det? den kommer. Ja, det er helt ah, okay, det er tirsdag, det er podcasttid. Jeg har lige været ud og lavet en rigtig krødderskid. For F i går du fik jeg pizza med Mexikansk, og det gjorde mig i mausen, og nu er jeg en pillikæn. Hey, hey, pillikæn. <laughs> det ved jeg ikke, hvordan. Jeg synes, det var fedt. Var det fedt? Det var ja, pillikæn-rap. En... Det var fedt, man. Der er rigtig meget jingle tilbage nu. <laughs> Det ligger man jo mærke til Når man ikke er så god til at rap Velkommen tilbage til Er det ikke det, ligesom øh... om der er en eller anden knitrende lyd? Jo, men jeg synes ikke det lyder godt Men den er forsvundet nu, på dinken er forsvundet Okay, jamen det er men, jo inden, du... Eller det er som om at det er dig, synes jeg faktisk lidt, der lidt Det er som om... Okay, sådan er du meget Ja Det kan jeg da godt høre Det er da helt fucked Det er jo simpelthen sådan en irriterende stemme Ja, undskyld Det er sådan Nå, jamen det kan jeg da godt fornemme Det kan der godt fornemme det hele men så skruer jeg bare lidt ned for mig. Sådan. Ja. Er det jeg, bedre nu? Ja, jeg synes, det er rart. Skal jeg? Hvis I gør sådan her? Ja, det er helt perfekt nu. Nu er Martin væk, og det er bare os to. Mig og Uffe. Hov, hvem var det? Hvem var hey, det, der kom ind? Det nu er Martin. Jeg er tilbage i stuglet. Jeg har lige været ude i vores store garage fyldt med dyrebiler. Og lige... Okay. okay, fedt. Nå, velkommen til Det Dystere Skæg. Hej med alle. Det var punkt 1, det var rap. Punkt 2, det er... Og det tror jeg godt, vi kan sætte et stort fedt flueben A-grade ja. rapmaschine. Nå, no. nok om det, Martin. Ja. Mm. Ja. Vil du, øh, vil du øh, Jamen, præsentere øh, lytteren for dagens program? Skal vi præsentere for hele programmet? Skal, jeg ikke mere skal vi ikke at, det? Skal, nej, skal de ikke med? Okay, skal, skal det være, være en overraskelse? Ja, skal det ikke være sådan lidt... Sådan, øh, jeg kan bare sige, i dag der kommer vi vidt omkring. Ja. Der, øh, der kommer til at ske lidt af hvert, Ja. Af Men øh, først, så vil jeg måske godt bare sige hej til alle. Jeg håber, jeg har det godt. Så er det Jamen, det vil jeg også gerne sige. Vi har jo, øh... jeg ved ikke hvad jeg sige, jeg bliver simpelthen nødt til at have et oplæg, jeg kan ikke, jeg, kan... jeg... jeg... jeg... jeg... jeg vil lige bare, øh... ligesom <laughs> vi gjorde i det gamle dysterskab. Så, så tænkte jeg, jeg i det gamle, så tænker jeg i stedet for bare at være sådan helt du ved på, ligesom sidst, ikke? Mm -hmm. så øh, kunne man godt lige tage det stille og roligt og bare sige, øh, hvordan går det? Jamen det kan vi godt, ja, så vil, det vil jeg godt svare på. Ja. Godt yes, godt. Ja, det synes jeg fem det gør. Jeg har været ude, jeg har været ude og kigge på hund. Ja, men vi skulle ude ude ude vælge hund i søndags. På, vi skulle ud og vælge hund i søndags. Ja. Og det er jo den det, det den sværeste. Det er det sværeste ved at have hund. Og ja. det det, det er for ofte, inden man får den. Ja, det er man skal vælge, hvad for en af de der små hårbolde det skal være. Var der ja. mange? Jeg tror jeg kommer til at revurdere det jeg lige sagde, når jeg har haft hund i en måned og jeg stadigvæk ikke kan lære den noget. Ja. Men det var nej, det var, men der, der er jo jeg tror der er otte valpe. Men Må du bare vågne op om morgenen, den bare losse det til stift skal skulle aldrig have valgt dig. Må, hunde -satan. ja hun skulle heller ikke have kaldt ham hunde satan Nej, satan, hunde hundesatan. De har jo otte og vi har været har været besøg dem tidligere, hvor, okay. vi, hvor man ligesom har fået lov at lege med de alle sammen. Ja. Men så den her gang, så havde, de, så havde de sat sig ned og kigget på, hvad for nogle hunde, der kunne passe godt til, hvad for nogle ejere og så havde de skrevet en mail om, at nu havde de ligesom fundet en, de tænkt den kunne passe godt, men vi fik stadig lov at vælge. Så det vil sige... Det er altså snævrede ind jo, men vi skal stadig, man skulle stadig træffe det der valg. Stadig så, så kigge fuck... dem i øjnene og ja. sige, Ik, ikke dig. Sofie havde sagt hjemmefra, men det kan jeg ikke. Hun ved bare lige så snart, at de der, der kommer mere end en løbende, så kan hun ikke. Så nej, skal okay. det være dem alle sammen. Ja. Øhm, så vil jeg nok også have det. Ja, men jeg, jeg, så jeg altså, nu, nu har vi valgt en. Ja. Og det var ikke den, de havde valgt til os, og jeg kan ikke finde ud af, om det er en god idé eller ej. jeg kan ikke jeg kan, fordi jeg er jo ikke, Så hun... de havde sagt, jeg tror, med vores... Nej, men det med er vores årtier lange opdragt <laughs> af, af Golden Trials, Og vores dyb, dyb kendskab til sådan, hvordan de umiddelbart er som valpe Og hvordan de bliver som hun, Der er det vores umiddelbare vurdering, at den her hund vil være perfekt til jer Og så er du kommet Nå, der vil sagt, jeg godt bare lige sige, at jeg har set noget på YouTube Ja. så jeg vælger noget andet Jeg ligesom. vælger den Nej, fordi det, jeg kan huske, du sagde til mig i køkkenet Det var ja. noget, med, noget med, at du valgte den på grund af dens ansigt <laughs> det er ikke hele historien Det er, der, det, det, er det, jeg til, Det, det man tager jeg med herfra, når man har hørt Grunden til, at jeg overhovedet øh, tillod mig Den frækhed at modsige mig deres valg ja. Var fordi, jeg tror, deres valg byggede på At vi på et tidspunkt er kommet til at sige at Det gør ikke noget, at det bliver en stor hund Så de havde sådan valgt efter Om ham her, han er rolig Og han bliver en stor hund, kan vi se Okay Og ham den anden havde samme temperament Men han var lige lidt mindre i ansigtet Ja og det var jo ikke udse altså hvis der havde været markant forskel på dem, så havde jeg jo været ligeglad med et ansigt, en altså smallere, det betyder, sm betyder det så at så bliver han ikke stor. Det, det ved jeg jo ikke. noget Det, en, det kan jo være det ski. Jeg købte en stor lang grim golden retriever du har fået. Det kan det sige. Så. Det er form med ja. ben op af ryggen. Så en der ligner sådan en fransk ja. møntede. Et halvt ansigt og så ja. var helt vildt glad for dig. du kan ikke rigtig lide den. Nej, <laughs> og den har ikke noget røvhul. Nej, de lever sindssygt længe, de grimme. De lever 40 år. Det er bare min ven resten af den den deforme golden. Nej, jeg, nej, altså, øh, det, jeg kan jo ikke vide det. Nej. Jeg kan jo ikke vide, hvad den, hvordan den kommer til at se ud senere. Men nu var det jo bare... Det havde jo været så dejligt nemt, hvis det var to helt forskellige hunde. Med to, altså, hvis den ene bare sad over et hjørne og bare stirrede på dig med en saks i hånden, og den anden var sådan, hvad skal jeg bære ting? Så havde det jo været nemt nok og ja, vil de sådan præsentere ham det der år det er Rufus ja. han havde dræbt de andre valg ja, ja, ja, ja, ja, ja, han har præventalt prøvet han lagde en kniv der han er seks år gammel så af sig, af sin sig, egne tænder sig, så chipede han sin mor og sekses ensøsken ja. så komme så komme så komme Dennis og vi og kommer så, ned i køkkenet han står ved at lave en smoothie og han er fuldstændig ligeglad glad ja, han er, det, der er fuldstændig glad at han kan bare valpe rundt og det hele så står han med og drikker dreje smagudriser ja. sådan sådan hele god morgen ja godmorgen, morgen Ruhhusmær <laughs> nå men du har ham han er lidt billigere end de andre nemlig, ja, fordi de andre døde han bliver rigtig stor <laughs> <laughs> det er bare en voksen mand i det hundkostyme Så jeg har ikke valgt efter udseendet Men jeg har valgt den jeg synes så sødest ud Og som jeg krydser finger for Bliver flottest ja. Og som også er rolig Og, okay. og, og det der med at den var opsøgende at den Du har ikke rigtig meget på overfladen ikke? Nej jeg har også valgt den ud efter At den var, den var, sådan, den var opmærksom på en Og den okay. kom når man så den henvendte sig til den Og ja. den var det hele taget meget opsøgende og sød okay. Og det var, det var nemlig det der skiftede Det var lige da vi kom ned Så var der ham den store der var meget sådan Han ville bare gerne sidde og bare sådan kæles Og jeg tænkte jamen så er det jo nemt nok Fordi den anden løb rundt og bed Og, sådan, og var lidt op og køre Men jeg tror det var fordi man lige havde vækket ham Ja jamen de er også altså, Fordi det, ikke, det kan, sådan midtvejs Man kan heller ikke rigtig bedømme hvordan ja. de er på sådan 20-30 minutter Nej. Rent, eller. Nej men i virkeligheden skulle man jo nok have set dem alle sammen sammen i lang tid ja. Og det er jo det, de har gjort du Og de har jo også øh, bare snævret det ned til, at vi kunne velge dem Du skulle faktisk øh, bare selv have købt en gravid Gående yeah. og træver Fået valgene, og så dræbt dem du ikke kunne i Og så yeah. holdt den sidste og spist morgen Hvorfor gør man egentlig ikke det noget mere? Men det er ikke sådan, man gør i Spanien Jeg tror, det er sådan, man gør alle steder Uanset i bøsse Danmark Nazi Danmark, Danmark Hvor man ikke må en skid, mand Bøsse Nazi Danmark Ja, fuck ja, yeah, mand alle jeres regler, mand Ja det er næsten ja. de værste hey. regler Se der, ikke? Der skulle du også <laughs> dystreskæk sidder op foran og styrer metroen. Det bliver så meget nemmere, når du får et soundboard også. Ja. Så tror jeg, at den her, den kommer til, at den her podcast kommer til at gå fra den at være sådan et lille fritidsprojekt til bare at være en prisbelønnet en radiofølgetong, som hele verden lytter til. Mm. Det, det er den jingle, Men vi står flattende. Vi vinder udelukkende priser for best timed jingle. Sådan relativt små festivaler, ja. vi vinder på. Det er på. små festivaler, vi, vi, vi, vi selv kører rundt og sætter tid, op. Hele tiden Velkommen dem dem. til jinglefestivalen i Tilst. Mandag ja. den 28. maj. Her er, her er det konferentier Elias Ehlers og eneste nomineret Martin Nørgaard i kategorien bedste jingleparsætning. Og vinder af det er Martin Nørgaard! Så skal jeg være hurtigere med det her. Nej! <laughs> det var for ligesom ja. at give en uh, smagsprøv på, hvordan Lyd-universet i Tims er under den. Ja, men det bliver det, fedt, det, når det jeg får et Det bliver rigtig, Vil du, rigtig vil fedt, du styre det jeg har i dag? Du kan nej, godt. Nej, fordi det er også for sent. Og sådan. No. Øhm, Nå. Hvordan går det med dig? Hvordan har du det været og lavet? Har du brændt dit køkken helt ned til grunden, eller står det stadigvæk? Nej, jeg har det. Ja, det går meget godt, synes jeg. Øhm, på den måde, at jeg, jeg synes lige, jeg, laver, jeg vil godt lige lave lidt mere. Kender du det? Det er fordi nu har jeg bare ja. travlt i tre måneder, hvor jeg har siddet på redaktion. Og så lige pludselig så har jeg bare fri hver dag, og skal sådan, jeg skal noget efter sommer lige nu, ja. som er sådan større end firmajobs og almindeligt sådan arbejde som små ting, man laver og sådan noget. Jeg skal først noget lidt større der. Mm. Og så har jeg plan med dig til foråret, Men sådan lige var så meget fri igen. Ja. Og så skal jeg, jeg, hver gang jeg har travlt, så siger jeg altid, så skal du med huske at nyde, når du er fri. Mm. Men når man så er fri, så er det lidt svært at nøde. Ja, fordi så med det samme ting, jeg, at når jeg så, altså du ved, så skal jeg tilbage, uh, er man lidt rusten, og sådan kommer det til at tage for lang tid at skrive det nye materiale, er jeg for sent i gang, hvis jeg først, fordi jeg starter sådan lige så stille nu, men jeg stresser ja. ikke så meget med det. Jeg tager det sådan stille og roligt for at prøve at nyde processen mere ja. End normalt. Ja. Øhm, men det synes jeg er svært sådan at ryste det der, altså, og hver gang man går i gang igen, så opdager man, at når man nu er nærmest blød lidt bedre, og vi har haft en lille pause og lavet lidt op og fået tingene lidt på afstand og sådan noget. Altså, det er også tit der, man tager et ryg, men det, det irriterer mig. Jamen det irriterer mig til at vente på, fordi Det irriterer mig, at når man endelig har fri og endelig er i gang. Men, men jeg, sådan, jeg ved ikke, hvad det er i mig, som bliver ved med at sige til mig, at hvis andre gør mere eller gør det anderledes, så burde jeg også gøre mere, eller gøre det anderledes. Mm. Det synes jeg er irriterende, fordi jeg egentlig, jeg siger i hvert fald til mig selv, at jeg synes da, også når jeg sådan diskuterer i forhold til holdninger, og hvordan man har det, og om man kan stå ved sig selv, og sådan, og så synes jeg egentlig, at jeg er ret ligeglad med, ja. hvad andre folk synes om det, jeg synes, og den jeg er. Mm. Men af en eller anden årsag, så er, jeg i til arbejde, så er jeg stadigvæk sådan meget seks år gammel, og jeg vil rigtig gerne have at vide, at jeg er dygtig, og så ja. synes jeg er irriterende. <laughs> er det også, så jeg har det på samme måde. Men så hjælper det også bare vildt meget, hvis man så lige kommer ud på den der open mic, hvor det går ja. godt. Og der er nogen, der siger, at det lyder meget fint. Det, Men der. det er da også irriterende, at når man så har været der, så kan man mærke, at nu har det godt, så går det to dage så er man fuldstændig ja, sammen ja, ja, ja. igen. Men sådan er det jo. Men sådan synes jeg bare det er, hvis det, ender. det er mega at Hvis du har et godt show med noget nyt materiale, du har glædet dig til at få til at virke, ja. så, har du, så har du det pisse fedt, indtil sådan, du går i seng om aftenen. Ja. Og så næste dag, så har du Nå, det, så har du måske lidt selvtillid tilbage omkring det. Hvis du har et dårligt sjov når du gerne vil have til at virke i lang tid. Så kan du ned i en uge, jo. Ja, ja, det er Så, så gider du jo ikke mere. Men det er da også bare at der er sådan lidt bløde i det, tror Næmen, jeg. Nej, jeg tror, vi har det meget ens med sådan noget arbejds... Øh, ja, men det vi for, Jeg vil egentlig bare... Men det, det, det er egentlig den eneste ting, jeg synes, der bøvler mig lige nu. Ellers, synes jeg, jeg mm. går rigtig godt. Jeg er rigtig glad for, at det vil blive godt værre, og jeg sådan... Jeg spiser sundt, ja. og, jeg, og jeg træner, og, og, jeg får, og, og jeg får lavet småting i mit hjem, yeah. og jeg har tomatplanter i vindueskampen. Du har lært at gå i toilettet og lave mad ud i køkkenet. Øh. Nej, det, det snakker vi om sidste gang, nu gør det, det begynder ikke igen. Vi snakker om det sidste gang, og vi kan snakke om det igen den her gang, hvis det er. Du, vi kan ikke have en podcast, hvor et fast indslag er, at du bare sidder og ræber dig for fuld smadret lige ind i mikrofonen. Skal vi slås? Nej, det skal vi ikke. Vi skal Nej, du, du skal bare lade være med at være så ulig. Ved du hvad, kunne du tænke dig en lille leg, en lille leg fra fortiden, som er kommet ja. til fremtiden for at være med os igen? Det lyder for sindssygt. Hvad er det? Overskabslejen. Øh, er det en leg, der er blevet skudt ud gennem atmosfæren, den, ud i det ordmål? Vi, vi har lejet den før. Tværs over universet, vi tilbage, har, frem i tiden. Vi har lejet den før, det er på at sige, jeg bare, at nu vil jeg gerne tage den op igen. Det lyder for sindssygt. Hvad det Det er blandt den? andet også blevet foreslået. Det er overskabslejen, hvor i princippet det, der kommer til at ske, det er... To, sekunder, to sekunder. Skud, du for men du til det der I kategorien bedst time jingle er det eneste nomineret endnu en gang. Martin! Nækker! Og vinderen er den samme mand. Okay, må jeg. Må jeg, starte med, ja, med, øh, jeg læser en overskrift op, men jeg læser den op i tre varianter. Ja, jeg skifter kun et Tysk, ord fransk, ud. Tysk, fransk, spansk. Og jeg skifter kun et ord ud. Din opgave er at gætte, hvilken er rigtig. Vi går ikke dybere ind i historien, Ej, okay. og, jeg ikke, og jeg har ikke valgt så nogen... Så vi har altså gang i din store overskriftslag. Ja, og jeg har, jeg har med vilje ikke valgt øh, noget med Jan Fogh, eller noget med øh, folk, der har været ude for noget forfærdeligt, eller øh, du ved, øh, Nepal og Så videre. Så hvad er der tilbage? Fodbold? Øh, alle de sådan lidt skøre. Fx, vil du have den første? Ja. Okay. Dan, dan, dan, dan, dan. Okay. Disse farlige sygdomme kan du få fra dine grøntsager. Mm -hmm. Disse farlige sygdomme kan du få fra dine kolleger. Disse farlige sygdomme kan du få fra din hund. Åh, oh. det er fandme svært. Den dykker jo lige ned i, Den jo lige ned i jo. Ja, de tre dykker... ting, der er ja, centrale altså for os det... alle sammen. Grøntsager og kolleger. Og hunde. Ja, og specielt for dig med hunden, ikke? Men det er jo det er mit liv, du riser op nu. Ja. Jeg er jo bange for alle tre ting. Hvad ja. er hvad for en artikel? Hvad er faktisk rigtig fagende? Jamen, jeg tror, det er... Øh... Jeg tror, det er sådan en artikel, der skal skabe splid mellem folk på arbejdspladsen. Okay. Det er, det er, det er dem, så du er få fra dine kolleger. Så disse farlige sygdomme kan du få fra dine kolleger? Ja. Kan jeg få sådan en... Du kan få den her... Ja, den er lidt derhenede. Ja, du, det, det er, er så forkert. Nå? Skal du have det rigtige svar? Ja, øh, det vil jeg gerne. Nej, øh. forkert. <laughs> jeg det. Ja, det er, det er ja, Du er så dårligt. Jeg har ikke skrevet, hvad det er, men jeg kan ikke... Nå og se det, fordi det skal gå så stærkt. Du, sådan, du bevidst lægger den langt, langt væk. Så du skal sådan ud på en lille rejse. Det er den, jeg vil have, når du svarer forkert. Er du klar med det ja, igen? det får du. Du svarer forkert, Martin. Ja, den får den her. Sådan. Setans, Disse er det, farlige det sygdomme kan du få fra din hund, mand. Nej, hvad er det for nogle sygdomme? Har du dem? Det er en, øh, skal jeg lige se, hvad det er, det er en på ekstrabladet? Jeg vil da gerne vide det. Ja, vi skal lige finde ud af, hvor den var henne. Den er her nede. Jeg har købt hundes shampoo. men jeg har også badet. <laughs> kæft, jeg føler mig en når jeg går rundt i Maxisuget og skal købe ind ja. til en hund, man ikke har endnu. Og var, jeg kan bare se, om fem år, så er det det samme bare baby babysammen, mand. Du vil bare gå rundt og købe et dyrt lort til noget, der ikke er der endnu. Nej, mand, hvad der er. Den er muligvis menneskets bedste ven. Men det kan være livsfarligt at komme alt for tæt på din hund. Uh -uh. Advar dyrlæger, Martin. Fuck, det er fagfolk. Prøv at se den hund, de har valgt. Er du klar til at se en farlig hund? Ja, det er et den sødeste sjefer på jorden. Den mest pestbefængte hund, jeg nogensinde har set. Fuck, hvor var den ulækkert. Du må ikke lade dem sligte dig i ansigtet. Nej. Det kan være en bakteriebombe, hvis du uheldig bliver smittet af... Død mig ikke sygdomme! Nå, <laughs> kæft, som hvad? hvad? Hvad kan det være? Øh... Men er det... Tuberkulose. Nå. No. Rundorm. Åtbenet skovflået. Hvad? Ikke at forveksle med den ti-benede øh, Bendelorm. Er det kun fra slik i ansigtet? Madforgiftning. Det Fnat. Er det kun fra slik i ansigtet? Rotteinfektion. Nu spørger jeg lige om noget. <laughs> Kraft. Apokalypsen. Hvad ej okay, kraft, Hvad kan du kraft og apokalypse var noget jeg fandt på oh, okay. det andet, er oh, okay. Og det er ikke kun af at slikke den i ansigtet Der er sikkert alt muligt Men hvorfor skulle du ikke kunne få ting som en 8-binet skovflot Og sådan at slikke i ansigtet? Fordi så er du tæt på dens hoved, det kan være den har over på dig Og alt det der orm og sådan noget, det er jo sådan noget, der kommer ud af røven Den ligger sig i røven hele tiden Jamen det er da godt klar ja. Jeg har da heller ikke tænkt mig at snave med min bare... hund Nej nej, men det var mere bare sådan for at sige det er Næste spørgsmål Okay Øh <sød> Er du klar? Ja, det er Stripper går ned i løn for at redde Ruslands soldater, Ruslands økonomi, Ruslands dyr. Jeg kan være, at jeg nødt til at gætte, før jeg prøver at forstå omfanget af den her nyhed. Striber går ned i løn for at redde A. Ruslands økonomi, B. Ruslands soldater, C. Ruslands dyr. Det var altså øh, soldater, der var A før, Hvad var det så hvad siger du? Økonomi, soldater eller dyr? Ja. Ruslands dyr. De går ned i løn for at redde. Og det er striber, der går ned i løn. Ja, <laughs> ja. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Russiske striber. Ja, hvem går de ned i løn for? økonomi. Soldater, Fuck, det er et godt spørgsmål. Eller hun. Ja. Fordi der er så mange og altså, der er intet. så det mange spørgsmål intet. der presser sig på jamen, nu. Jamen det giver intet. Du har lyst til at stille alle mulige spørgsmål. Jeg har ikke engang læst artiklen. Mit hoved er ved at eksplodere. Okay, jamen det de går ned i løn for at redde øh... Ruslands økonomi. Det er kraft med rigtigt. Så får du det der. <skræls> Fuck hvor fedt. vir. godt. Jeg gider ikke gå og læse den. Jeg fedt, kan du ikke. ikke lige bare et ekstra blad, er et fucking tre linjer, tre linjer ekstra fucking mayhem af ting at sige. Nu kan jeg ikke lige umiddelbart finde Men vil du ikke igen. godt tage dit journalistiske slagsvær og bare skære dig vej igennem øh, <skrøk> den der mayhem? Jo, men det er bare det er svært at finde den. Jeg kunne bare så godt tænke mig at vide, hvordan helvede det hænger sammen og hvorfor russiske strippere er en stor aktør på det økonomiske marked i ja, Rusland. Øhm, det var jeg ikke... Det, jeg, jeg er helt paf. Og nu hvis jeg søger på Rusland. Der stripper går ned i løn for at redde Ruslands økonomi. det virker da som det logiske sted Inspir at starte. inspireret af Vladimir Putin, har Moskva's stripper valgt at gå 10% ned i løn. I Moskva har byens mange stripper valgt at give en hjælpende hånd til Ruslands skrændende økonomi. Denne solidariske handling kommer i kølvandet på præsident Putins udmelding tidligere på måneden om, at han selv har besluttet at gå 10% ned i løn for at hjælpe økonomi. Pigerne vil gerne give staten hånd, en hånd. Og derfor kan du nu opleve stripshows med rabat? Da vi hørte det, vil mig og Putin gik ned i løn, besluttede vi os for at gøre det samme, fordi vi gerne vil hjælpe staten udtale en af striberne, som går under navnet Alexandra. Okay, kæft, vil, du det det, vil du have det Der er jo tre, som der er en quiz. Vil du have det sidste? Ja. Okay, den her. Altså, det, det sidste spørgsmål nu. Ja, er fucking svært, den her. Okay, jamen, jeg er faktisk på det hele, jeg er klar. Jeg er nødt til lige at skrive de to muligheder ned for at holde øh, sikker på sikker sikker mod... Øh. For at holde hvad? Hold øhm. For at højne sikkerheden. For at holde en sikker mund. Nå, undskyld. For at holde en sikker mund. Kan du, kan du fortælle mig, hvad den okay. kommer til at handle om? Mega megastjerne. Ja. Spyttet på Sasseline. Altså, den, den Sasseline. sasseline. <laughs> megastjerne. Spyttet. bejlede oh. til Sasseline. Ja. Mega stjerne. Ydmyet. Sasseline. Oh. Har han spøttet? Har han bejlede? Har han ydmyet? Må jeg spørge, hvad det er for en mega stjerne? Der er tale om her i den givne nyhed. Det skal jo ind og finde Sasseline igen. Fordi hvis det nu er Kelly. Ja. Så, så, ved du godt, hvad så bærer det over mod noget med kropsvæsker øhm, Må jeg ikke afspille et sekund Eller to sekunder af et nummer Med den såkaldte artist Og så, kan vi, så må du selv afgøre om du føler At du har respekt for Kan du ikke blive ved med at spille det nummer Indtil jeg har fundet ud af hvad han har gjort om han har Det må vi jo ikke og det er øh, kunstner. Nu, nu spiller du det bare lige under din mikrofon så man ikke helt kan høre hvad det er Men jeg kan Det godt. tror jeg vi får ret svært ved På iTunes kan bare komme ind Vores jordafdeling øh, Er så klar er ja, du, du, så Når du finder ud af hvem det er Så har du slet ikke lyst til at lægge dig ud med ham Fordi no. det er sådan, han er cool Desværre Er det stændt? Øh. Hvad øh, Spyttet, bejlet eller ydmyget ja. Du spiller to sekunder af et nummer Ja Er det nu? Jeg skal vi skrue helt op for højtætterne inden jeg starter Er du klar? Ja Okay. Det er stille Candice, for real. Det er Candice. Det er stille og for real. Det er for real, der har fået øjne for den et andet danske latino-gotte. Sassaline fra Soap. Hvad fanden har han gjort? Ja, prøv, du kan ikke være for real og være så likable og lave happy og sådan noget. Og så altså gå rundt og spytte og ydmyge folk. Ydmyge kan jo også være noget andet. Det behøver ikke være med vilje. Sådan... Det kan være, at okay. hun vildt landede, og så kunne hun ikke komme ind, og sådan der, det ved jeg ikke. Men, okay, altså, nej, men han har bejlet til hende. Det har han kraftet med. Oj! Og det er da sådan lidt, et mighty seem crazy. What? <laughs> det var lejen for nu. What? Sådan. Skrald og Angela Merkel. Så er vi kraftet med programmet. Det var i med en god kyste, eller god mm. leg, eller hvad du vil kalde Først det. Så skal du bare vente til det næste, då. Det, læste, der sker, det, sker, det, det er næste, der sker, det er jo en stor dag for det danske folk. Det er en uh, tirsdag, vi aldrig nogensinde kommer til at glemme, Ved og hvad, jeg ej? tror... Må jeg lige sige noget om din hurtigt? Ja. Det er en skide god ting til det her. Hvad er det? Hvad kan det være? Jeg følger ikke med i nyhederne. <laughs> og det er ikke men, der... Nej, det er en pisk Men... Gang. Jeg vidste godt, det her skete. Ja. Fordi det kan jeg se ned min går. Fordi at der er fyldt... Nåh, ved jeg troede Det var en helt anden nyhed, vi skulle gøre For med. der er fyldt, så der er godt... fyldt til randen <laughs> ja. i spændende Og så er der sådan nogle store, klare plastsække Som man skal binde op fyldt med folks lort som Så man så skal smide sine ting ned i <laughs> binden Og så smide ovenpå igen Jeg vil godt lige indvist komme videre med den her Det har ikke noget med Angela Merkel at gøre Nej. <laughs> Det, jeg troede, vi skulle gerne, med den nyhed. Jeg vil godt, det oplæg, jeg lavede det, før jeg vil gøre sige igen. Det er ikke en fantastisk dag for det danske land. Det er ikke en god tilstand. Det, det her, det skal sættes op på en helt anden måde. Det er en forfærdelig lortedag. Det er en det, og det er også en, en ok dag, fordi det er den dag, hvor togen ligesom er lettet i mit sind. Jeg har gået og undret mig over, hvorfor der netop, ligesom med i din gård, i min gård, er proprammerne fyldt med skrald. Jeg har ikke fyld. undret mig nok til at gå ind på ekstrabladet. Nej, og det, <laughs> det vil heller ikke fuldt med. Men så går du op for mig. At øh, hvis man bor i København, og man har undret sig over, hvorfor en skrald ikke er blevet hentet i de sidste 14 dage næsten, så er det simpelthen fordi, at skraldemændene i Københavns Kommune, de strækker. Må jeg ikke lige sige noget hurtigt? Jo. Jeg skal jo ikke have, sådan, have lidt tid til den ting, jeg skal lave senere. Ja, ja, ja men, Altså, I, det tager noget tid. Ja, det tager lidt tid. Jamen, du, at, vores podcast tager den tid, en podcast tager. Jeg ved ikke, om det tager lang tid. Ja, det er da også pisselig meget. Jeg... Det behøver du ikke sidde og bekymre dig om allerede nu. Men øh, hvad hedder det? Jeg har gået under mig over, for der er jo med skrald, og det viser sig, at øh, skraldemændene de strækker. Og ved du, hvorfor de strækker, Elias? Mm -hmm. Det gør de, fordi, at... Øh, nu skal du se her. Skraldekonflikten op skrald er opstået i forlængelse af, at Københavns Kommune har sendt sine kontrakter på afhænding af affald i udbud. Konsekvensen er, at firmaet City Renovation skal overtage Nørrebro og Østerbro fra M. Larsen Vormands firma AS. Og City Renovation mener ikke at kunne klare opgaven med 52 mand, i stedet for de nuværende... 56 mand Der er altså nogle skraldmænd Der er helt op i det over At øh, hvis de får nye arbejdsgiver Så er der udsigt til at fire af dem Skal forlade deres arbejde For bestandig Og jeg vil godt sige Når man står nede i sin øh, Dernede hvor man henter, øh, henter skraldskur til Det gør man for åbning Jo det kan man også Man kan også afleve det dernede Så kan man godt lige friste til at blive lidt sur Over at ikke er hentet Men jeg har da også sådan lidt Hvis skraldmænden de strækker Så behøver jeg faktisk ikke rigtig vide Hvad det handler om mm. Fordi mennesker der lever af og køre rundt og samle andre menneskers lort ind. De finder sig stille og roligt ret meget til at starte med. Så hvis der er noget, der ligesom skubber dem over grænsen, så synes jeg bare, de skal have deres vilje. Jeg tænker også, der må være mere i det, end at det bare er fire mindre. Der må være et eller andet med, at det gør, altså, at de bare er pikke <coughs> Altså som det kan slet ikke lade sig gøre, eller et eller andet. Fordi jeg tænker også, det er jo ikke fordi, det er sådan nogle små fine nogen. Nej. Nej, men det er jo helt klart, men det er jo jeg tror ikke, det er ikke også små... bare det i solidaritet. Det for fordi, sige, at at de skræmmer øh... sådan noget. Men det er jo ikke små, det er ikke små sarte mænd, som ikke sådan lige kan tage og børste hårene af en hotdog, hvis de har tabt Nej, altså, Det er altså... godt nok ikke. Det er altså folk, der er vant til at tage ved alt vores lort, og så bare køre rundt med det, og stadigvæk have dig dejlig i dag. Så jeg tror, hvis de strækker så må der være noget om det. Og så... Men jeg har sådan her, jeg kom i tanke om noget i dag. Mm. Kan de ikke bare nå med at lade være med at hente skrald hos dem, der irriterer dem? Kan de ikke godt hente vores skrald, og så er der bare 16 mennesker i Danmark, de kan ikke få hentet skrald? Jeg tror for han bor her. Mm. Og så bare okay, læse så bare alle vente, tænker, vores skrall... altså skrællede jeg. tænker, er vores skræl altså ja vi er ked af, hvis de får en dårligere arbejdsplads, og der er nogen der skal fyres. det er noget rigtig mægtigt. Mm. Men det skal vel ikke gå ud over mig i og med at jeg ikke har noget at skulle have sagt omkring det. Det er jo uprofessionelt, synes jeg på en eller anden måde at. Man kan sige det er også mit noget. Mit der... firma er i hårre forhandlinger, så derfor så er der ingen af mine kunder der kan få hjælp. altså jamen, det. Men det er jo det sådan en strejke fungerer. Af. Så tager man nogle gisler og så. Men jeg tænker ikke være hvis man var strejket over for de mennesker, som var problemet. Jo Fordi så vil strækken også kunne vare meget længere Og det er også, også fordi Det her, det her for kommer jo til at byde dem lidt i røven øh, Når de så får deres vilje lige De skal jo stadig ud og hente alle der skrald De skal skrald. hente så meget skrald Nej, de får en lortdag Det er helt vildt så meget skrald, de skal hente Og når Hold de kommer kæft. tilbage Så er det jo ikke sådan noget med Ej, er det dejligt tilbage Så er det Ej. jo også sådan noget der er Så hent mit fucking skrald, mand Pære grib, mand Ja, Aller, der er lort Nu har vi fået rotter igen, mand Tak ja. for ingenting, <laughs> mand Ja, men jeg, vil, jeg kan sgu godt forstå... Altså, men jeg kan sagtens forstå sådan noget. Jeg kan sagtens også forstå det. Og jeg synes faktisk også, det er lidt... Altså, hvad fanden ligner det? At sige, vi skal spare fire... Vi, vi, har, vi har ikke råd til 56, vi har råd til 52. Ej, I har også råd til 56. Ja, ja det går nok. Det har I. Det, har det er I ikke sku. det, der gør det jo. Og det siger jeg uden nogen form for indsigt eller ja. viden om den, den danske renovationsbranche. Men I har råd til 56, det har I sgu. Og... Så er der en anden nyhed. Ja, og det var jo den, jeg troede, vi skulle i gang med. Lad os lige komme, lad os lige komme rigtig ind i den, så. <tryk> det var jo slet ikke det, er <tryk> Sådan. Hvad hedder det? Det er jo fordi, nu kommer vi til... Lige, jeg skal bare lige være med. Du holdt en lang pause og sagde... <tryk> og så valgte du den ting. <tryk> det var det, du brugt alt den tid til. <tryk> hvad oh, du holdt din kæft. Bare. Ja! Det er jo fordi, den tyske... Kansler Forbundskansler Forbunds... Er det korrekt, hvis jeg siger det? Forbundskansler The Big C A.G. Merkel A.G. Merkel Ja The Angel of, hvad, hvad of Merkel Hun angel er i Danmark i dag The Angel of Death Hun er i Danmark i dag For at møde blandt andre Helle Thorning og det danske folk Og jeg har hørt om det, fordi at Jeg har åbnet en avis Men jeg har nemlig også grund til, at jeg synes, det var lidt spændende Det er fordi, at jeg fandt sådan en tidsplan for, hvad de skal nå Har hun travlt nogle af her? Ja, men lidt Lidt hun nu siger lige, nu. lige Hun starter stille og roligt. Kansleren ankommer med fly og lægger ud med privat audiens hos dronning Margrethe kl. 11.30. Visittet bliver kort, for kl. 12.15 står statsminister Helle Thorning smidt klar på Marienborg. Så kan de jo ikke nå meget andet end en panini og en halsmøg. De kan sgu ikke nå en panini. Nej, det kan de ikke. Så skal, skal de være, med, ja, de skal de skal være, være klar, hun kommer. Så skal de vide, når hun kører ind, så rør de på panden. Ja. Så smækker dronningen paninierne på panden. det, de på panden? <laughs> The angel of death! Hvad skaber? Hvad skaber der? Hvad der? <laughs> præcis. Det, det er præcis det, jeg tænker. Det lyder, fordi for det til lyder så hyggeligt, så kommer hun her og besøger, og så er der alle mulige officielle punkter for, hun skal nå at diskutere det, og hun skal mm. nå at diskutere det. Men hvis hun kun har 20 minutter til hver ting, eller tre kvartaler eller hvad fanden der, så kan hun jo ikke nå skid. Så det er jo rent på formøj, og nu siger jeg nu... Det der, Tysk er det er bare... så klundet et sprog, Nej, det kommer til at tage hele dagen at forstå. Hello, my name is Angela. Stop, stop, stop, stop. Jeg forstår ikke en af, hvad du siger. De tyske møgsvin, vil folk så sige. Og så skal hun starte forfra. Men øh, det, jeg fandt også en lille liste over ting, hun skal diskutere med hele Thorning på en lille spacertug rundt i det københavnske. De skal stille og roligt lige øh, vende situationen i Middelhavet. Det med, at der er en masse flygtninge, der drukner. Så skal de vende den europæiske økonomi og Grækenland. Det er vel også en relativt stor bid lige at sluge mm. på sådan en eftermiddag. Så er der Femern-forbindelsen. toning vi forsøge at få en klar forsikring fra Merkel om, at Tyskland vil gennemføre sin del af Femern-bælt-forbindelsen som planlagt. Det synes jeg lyder meget fornuftigt. At, jeg vidste ikke, det var en ting. Mm. Jeg vidste ikke, at, at det var en plan, vi gik og troede, at vi kunne regne med. Og så er der ikke nogen, der har garanteret, at Tyskland vil gøre det. Det forstår jeg ikke. Noget for noget? Jamen, de, den der bro, de vil bygge. Nå, no, fuck det. Jamen, de, jeg forstår ikke, hvordan... Det Hvorfor skal jeg hele tårne. Husk skal jeg spørge, at I lover, at det er ikke er sådan noget med, at nu går vi bare i gang med at bygge en bro og så går der fem år, og så står I over på den anden side og siger, der kan ikke være en bro her. Hvad er I regnet med? Det vil, ja, det vil være dumt. Det ville være fucking... Men jeg vil sige, altså nu har jeg set lidt House of Cards på det sidste. Det der kan de sagtens... Men nu siger jeg lige det sidste punkt, det skal igennem Rusland og Ukraine-konflikten. Kan du huske, hvad for et tidspunkt, jeg sagde, at hun skulle mødes med hele Thorning på? Øh, 12.15. Ja. Øh, så de skal stille og roligt nå igennem de emner inden kl. 14.10. Ja, det er også meget. Så det er en time og 55 minutter til at vende det, jeg vil kalde en relativt stor bid af verdenssituationen. Så der tror jeg, at det er roligt, at vi kan regne med, at der kommer noget rigtig konstruktiv politik og nogle... En god langsigtet løsning. Og så skal hun jo slutte sin dag af ved at øh, gøre sidste stop på Københavns Universitet. Ja. Hvor hun skal debattere Europas økonomi med Helle Thorning og universitetets studerende. Så den får vi også lige løst. Hvor er det dejligt. Hvor er det fantastisk. Men er det ikke mest fordi, at hun måske skaber opmærksomhed omkring det? Også? Jo, jo, jo, jo. Jo, jeg er også bare en idiot med vilje nu. Okay. Jeg er også fordi, jeg ved ikke noget om det jo. Men ved du hvad jeg har hørt? Jeg har hørt, at, øh, at der snart kommer valg. Nå? Det, jeg hørt fra nogen, der sagde, at, øh, at det vil nok blive lige efter, hun har været her. Fordi Helle Thorne ville gerne lige vente, Nå. til hun havde fået lov til at vise hende der. Altså sådan folketingsvalg? Ja. Det bliver, altså, at der er mange, der siger, at det bliver lige om lidt. Altså jeg har det sådan, skal vi så vælge mellem hende eller Lars Lykke? Ankel Merkel? Nej, nej. Men altså sådan til vores valg, skal vi så... Ej, der er jo... Ja, det kan man vel sige, men der er jo ikke kun to mennesker, der stiller op. Nå, nej, når men sådan, altså du ved, så er det lidt det. Ja, det er lidt det. Det, og det skal vi lige om lidt, altså som I lige om lidt. Som I, jeg har hørt flere uafhængige hinanden sige, at det, det kunne godt risikere at blive sidst i maj, vi skal stemme. Folk har lagt søde tegninger op. En af er dem har rigtig? lagt uh, en op af Niklas Bentner på en pindemand, og så uh, ham fra uh, Troels Abrahamsen fra uh, ja, veto på en anden pindemand. Hvor wow, fedt, mand. Er der også nogen, der tegner vilde nok pindemand? <laughs> men, det, men temaet er pindemand. Hold kæft, ja. Der er hvad, der, der er en der, er, der har drukket sig i Hjellet, eller hvad? så meget Martin, eller er det Nå, de to små kærte, hun har tegnet! Og så skrev, hun skrev det dyster skæg familien, så hun skrev bæretramsen og uførsel, tror jeg. Men skal vi lige, inden vi går i dybden med det er, det, er det det punkt, vi er nået til nu? Ja. Godt, så vil jeg bare lige forklare folk, hvad der er, der sker, hvis ikke de har set det. Det er fordi, inden podcasten, der lavede vi et opslag på vores Facebook-side, hvor vi skrev, at man kunne vinde en af de her t-shirts, som jeg sidder i, i før lige nu. Hvis man lagde et billede op, man havde tegnet af mig og Elias Ja, og det er fuldstændig ligegyldigt, hvor dårligt man er til at tegne Ja, ja, ja, man må man kan, tegne, men Man stille og roligt sige nu Der er en, der har tegnet en ret fed en Hvad er det for en? Vil du ikke vise mig dem, du kigger på? Det er nemmere, end vi begge to skal kigge fjern du dig fra det ja, Jeg har ja. allerede fundet en vinder Jeg, jeg har skulle, jeg skulle lige til at øh, lukke min computer der Og det ville da være en Det ville en, være dårlig. en katastrofe. Okay, men det punkt, vi er nået til nu, det er, at vi har ja. simpelthen udløget en t-shirt Øh, og det, jeg kan vise dig her, så, det er, der er nogen, der har tegnet rigtig søde pindemænd. Dem elsker jeg. For eksempel den her. mas har tegnet den her. Den er god. Den, du er, du ved, det må den? Tæn... blive lige ved med at vise mig den. Jamen, der er en pindemand Hvor... med kan kasket og skæg. Og så er der en pindemand med langt hår, og det er mig. Hvorfor ligger skæg. mit ben langt væk fra min krop? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror måske, det er noget, jeg bruger. Det er gået lidt hurtigt, at oh. har tegnet det på sin... Øh... Den er rigtig fin. Den er rigtig flot. Den er, og vi kvitterer selvfølgelig med en flaske gammeldansk. Ikke? Ja, vi er alle øhm. der ikke vinder en t-shirt, får selvfølgelig en flaske gammeldansk øh, med posten, det er klart. Pelle har tegnet den her, hvor jeg ikke helt ved, hvorfor, men det er dig med kasket og øh, flag arme. Men det er da fordi, jeg har tatoveringer man. Nå, ja, det skulle da rigtig. Nå, den er sød også. Den er pissegod. Den er fin, Pelle, var. Den er flot. Jeg glemmer, at det er voksne mænd, der tegner de her. <laughs> Så det, jeg så synes det, den var så fed. Jamen, der er forskellige der har tegnet forskellige ting, jeg synes for eksempel nu hæver, fremhæver nogen der er lidt anderledes i ja. pinde mand. Synes den her er god ring? Du har simpelthen. Jeg har blevet Niklas du er Niklas Spender med muller du skal bare og jeg er vide, en lille bitte trulsæber Du skal bare vide Niklas Ulf. Det tilgiver jeg nok aldrig, men jeg kan godt se det er sjovt, ikke? Jeg forstår det er godt det er sjovt. der er på gangen. Så der er en her der hedder Emma. Den her, den er sød. Bum oh, den skal vende sådan der. Ja. Nej, hun har tegnet med kulpen. Hun har tegnet med kuglpind. Og så er katten med i familien. Ja, og så er hun. Ej. Og, og den fiktive hund er også med i midten. Nej! Yes, jeg kan mærke at vi nærmer os øh, og, så der, der nu. og vi har krydret snaps i hånden står der. <laughs> Ej, hvor fedt den Det er, er altså en der har lyttet med Den er. er rigtig god ja. Så er der en her du også lige skal se Men Det er bare fordi den er lidt sjov øh, ja. Jeg tror måske der står Elias katte vil overtage verden Og gøre os til slaver Og så siger jeg der se, der kan også og, og så siger jeg Se en lille fin kattemis Rol, nu kæft. Wow, er det... Jeg kan ikke se katten. Jamen, han siger bare se en lille fin katemis, no. bare. Der er ikke nogen kat. Men øh... og så er der nogen der har lavet sådan en det er collage, men noget. den ser lidt skud for den er ikke tegnet Må jeg lige se. Ah, det er der, det er der vist fusk, var. Ja, der var jeg der men... troede de kunne snyde os, men man det kan, man kan lige så godt sige, jeg tror, så er der, der, jeg, nogen, der, har... der vil jeg så lige indføre en regel jeg ikke har skrevet på Facebook, hvis ja. du har forsøgt at snyde os, så skal du sende os en af dine yndlings t-shirts. Ja, så er der nogen der har skrevet sådan nogen vi skal... kan vi lige kigge på dem, eller hvad? Ja. Okay, jeg ser lige om der er nogen sjov nogen her. Øh, Nej, jeg troede, det var det, vi var i gang Der er en glad rød kat ja. Og du siger, yeah man, fuck bitches Og jeg siger, fuck bitches uh, må jeg se med <laughs> <laughs> Den er god ja, ja, den er altså også god Det er en gris, den der var, ja. det er da ikke en kat Den er altså også rigtig god Der er, forskellige... oh, der er en her, der har en helt tegneserie Hvad siger der her? Jeg ligner en pigmentforvirret vi og skræk Jeg savner min talentpris Tegneren har tabt småkærne Jeg ligner en afrikansk kogekone Din tale, hvor du lugter mærkeligt det, der, er, det der, der er en er. der, der lige skal tage lidt mindre crack. Ja, øhm, for han tegner, tegner Der sker meget i den ene frame. Ja, det gør, der sker alt for meget. Så er det en her, der helt lilla. Der den er også god. Jeg roser bare alle. Og hvad der, den, du, du godt lige? Der står Martin Nørgaard, number one archer in the world. Og Selers, number one cat guy in the world. Ja, den er også god. Hvorfor er du blevet archer? Fordi jeg lavede jo sådan en Robin Hood-ting øh, i Netflix. Nå, det er rigtigt, ja. Hvor jeg havde noget Robin Hood-tøj på, det var faktisk en af mine yndlingsting, fordi jeg var så det er altså fucking ikke for, flot. Det er altså ikke for at være ham, der går efter ham, jeg synes tegner sødest, vel? Nej. Men jeg synes, at Aske Kramstrål har tegnet den fineste, fordi jeg synes, vi ser rigtig hyggelige ud der. Og så er der en fræk kat, og jeg flekser min guns, og du har en guitar, og du har guitar, og, du har tatoveringer og kasket på. Er du klar? Ja. Okay. Den, det er, meget den er flot. Den kunne vi godt bruge til et eller andet. Ja, ja, ja, ja. Den er rigtig sød. Den er sgu meget god. Og ved du, hvad den minder mig om? Nej. Den minder mig om, at jeg har glemt. Jeg har optaget taget mundermolige, kan i væg ind. Åh, for helvede. Sej. Åh, oh, den, den kan jeg godt lide, den der. Men det er også fordi, at det... Øh... det kan jeg jo ikke sige, uden det lyder grimt i forhold til det. De andre var også flotte. Men det var ligesom, om der var et tema. Den det var her har en ekstra Den her til. har et lille twist. Og så er den ikke så... Øh... Hey, hvad så, Mr. Fuck Guy? Man kan se, at det er en ægte artist. ligesom Ej, ah, okay, her. var du ulægger jeg synes jo netop, det hyggelige ved det var, at man... Jeg synes netop, det hyggelige var, at man kunne bare tegne, uanset hvor dumt man tegner. Prøv at Bare lige for den der fordi jeg synes, det ser hyggeligt ud. <laughs> jamen, hvis du må sige, at du synes, det er den flotteste, så må jeg vel også sige, at jeg synes, det er den flotteste. Ja, ja, undskyld her røvhul. Nå, jamen, øh, jeg vil godt... Må jeg udnævne en vinder? Ja. Aske Gramstrup Andersen. Aske, hvis du skriver din øh, tøjstørrelse og din adresse i en besked til vores øh, indbakke... Ja, så sender vi... Så en, sørger jeg for at øh, smide en t-shirt afsted med posten til dig. Ja. Og det bliver ikke den nye snaps. Nej. Som aldrig kommer afsted. Den famøse Nej. præmie... snaps. Fordi hvis vi laver den, så kommer jeg til at have 30 t-shirts med det samme motiv motivlæggende i min lejlighed resten af mit liv. Ja, vi har t-shirts. Vi har den. Jeg har en t-shirt. Ja, jeg har altså en t-shirt. Jeg har alle t yeah. Det kommer til at ske Skriv en besked til os med det der Så får du en t-shirt For den der fantastiske tegning Du tegnede Det Nå, Elias. Så fik vi udlået den, øh, lad os bare sige, favelagte t-shirt. Jeg har faktisk også lige lovet, at i forbindelse med t-shirten, så skal jeg lige lave lidt skamløs reklame for dem, der har hjulpet os med at trykke dem. Ja, selvfølgelig. Der er jeg taler om mine øh, to dejlige venner, som øh, har et, øh, et lille forlag, der hedder som, øh... Nå, men Dem har vi da... Har vi ikke. Jo. På et eller andet tidspunkt har du nævnt noget, ja, fordi jeg synes, det lød som baggrundsindianer. Ja, præcis. Har gjort det var det, Jo. Okay. Men jeg vil bare sige, at man kan lige gå ind og finde dem ind på internettet og ind på Facebook, og så kan man tjekke ud. De skriver nogle bøger, øh, som jeg synes, man skal læse. Og så man kan købe dem, og man kan også tjekke alle mulige andre ting, de der Det er jo alle mulige fede ting. Og de har hjulpet os med de her t-shirts, og de har været rigtig fede til det. De er håndtrygte jo. Kommer de ikke også måske til at hjælpe os med flere ting? Det er jo Jojo, det er jo, om det jo... Og fortæl mig lige, er de håndtrygte? Hvad skal det sige? Jamen det skal sige, at så vidt jeg er informeret, så er, øh, nede på Christianshavn medborghus, tror jeg det hedder. Altså. Ja. Der er sådan et kulturagtigt hus. De har trykkeri ned i kælderen, som er sådan øh, gammeldags, øh, du ved, med rammer og gummitryk mm. og sådan noget. Så ja, vi har jo bare bestilt nogle sorte t-shirts, og så har de ligesom taget vores logo, som Rasmus og selv har været med til at lave, mm. og så har de gjort et eller andet ved det. Jeg har ikke været med i processen, fordi jeg havde røv travlt, men det er noget med, at man så laver det på sådan noget papir, og så har man sådan noget specielt maling, og så håndtrykker man ligesom alle t-shirtsene. Så der er heller ikke nogen t-shirts, der er helt ens. Det synes jeg fandme er vigtigt at sige. ja alle yeah. t-shirts når I får en t-shirt, de er ens, men de er ikke helt ens. De er ikke helt ens, der kan være små der kan det er lidt være små, ligesom når man små i, fejl på, den, ligesom, som gør det til en, en fin lille. Det er lidt ligesom da jeg var ude i IKEA for nylig, der har de også noget øh, nogle krus som koster lidt mere end de andre, så står der at de er håndlavet og hvert krus er unikt, og så står man i IKEA og tænker, ja, men ikke så unikt. Nej, det er ikke unikt, når der er tusind af dem. Tænk på, de her t-shirts der er 30, og så tror ja. ski vi gør det at næste gang vi laver nogle t-shirt, så sker der lidt noget andet på dem. Ja, der kommer ja. kun til at være 30 af de her t-shirts, og de er alle sammen lidt forskellige. Ja, og nu skal vi nok over til Ved at sige et af de indslag Jeg har glædet mig mest til i lang tid Hvor jeg selv ja. føler at jeg har prøvet At gøre en indsats for at det her på en eller anden måde Jeg ved ikke om det bliver sjovt sjovt ha, ha, ha, ha, ha, Men jeg har prøvet at, øh, at lave noget der måske kunne være Lidt sjovt at gøre I hvert fald i fem minutter Jeg har glædet mig lige siden du fortalte mig om ideen. Ja. Er du, du vil, er du klar? Giv ja. du, du mig ikke lige et, et beat mm. Eller et eller andet? Eller vi skal, giver Eller mig lige at jeg skal, nej, have, det, jeg skal jeg, falde jeg. ind jeg, jeg er jo en virtuos på en mundharmonika, så jeg spiller lige noget, der får det til at lyde lidt eventyragtigt. Ja. Kan du mærke, hvordan vi er kommet ind i eventyrlandet nu? Det er skidt godt. Klods Hans og alle de andre drenge løber rundt og spiller fodbold ned i gården, og det Ulven så. Har prøvet her. Det, det, det, det er første gang, og vi skal lige ind i det Det bliver bedre og bedre, men jeg tror ja. det her det kunne blive meget sjovt yep. Æm, Du skal simpelthen på en rejse Og sammen skal lytterne også på en lille rejse Det kommer til at foregå ligesom Dengang jeg var lille, så var som sådan nogle bøger, man kunne låne ja. Og så læste man halvanden side, så skulle man tage et valg Ja, og så altså en fodbold øh, Ja, men hvor du skal I tænke bog. på, at det her det er første gang, jeg har lavet et så vi det, det er ikke så lang tid, men det er, for, forestillingen er At du ikke kommer i mål den her gang Ja Og så næste gang fortsætter vi Ja Okay, øhm, du skal forestille dig, at du skal vælge tre ting. Ja. Yes. Og du kan vælge alt. Lige nu er ideen, du kan vælge alt mellem himmel og jord. Altså æm... tre ting, jeg må have. Ja. Med på en øde ø, som er fuld af fare. <laughs> jeg elsker det allerede. Ja. Og det er sådan en øde... Altså, vi er på det der niveau, hvor du skal ikke sådan tænke på. Hvem skal jeg lige lidt stemninger, når den øde ø der er fuld af fare? Ja. Det synes det lyder. Ja. Og det der er ved det der at du du det er ikke sådan du, du ved i princippet ikke noget. Du vågner bare på den her ø og så finder ja. vi ligesom ud af sammen måske lidt om på sigt, hvem jeg du vågner, er. Og hvad jeg vågner jeg i sandet på den her ø men med du, de tre ting jeg har valgt ved siden af mig. En rygsæk. I mit tøj. Ja, og og det, er det, så jeg har. det kan ikke være en, et, et båd af fly og tusind mennesker. Nej. Det kan det ikke være. Det er noget du skal have med i en rygsæk. Det båd af to roer, men du må for eksempel gerne sige øh, den der pistol fra Eraser med Arnold Schwarzenegger. Okay, det må du gerne. Okay. Okay. Have med. Hvis du kan have okay. det med, så må du gerne, men så skal du også regne med at hvis du på et tidspunkt bliver jagtede, så kan du nødt til at smide den det ikke hurtigt, hvis du har den store pistol med. Nej, så det skal lidt praktisk du skal tænke, forholdet. Du skal overleve på en ø, som er fuld af fare. Okay, jeg ved allerede den første ting. Nå sige det. Jamen, jeg skal skrive det ned. Ja. Den okay. første ting, jeg gerne vil have med. Ja. Det er en stor god svejsarkniv. En stor god svejsarkniv. Altså ja. sådan en med alle mulige ting i. Det skal være den den luksusmodellen af Victorinox svejsarkniv. Okay. Med hele Mulevit. Nu skal du vide, at du har valgt det. Ja. Det er det er lort I forhold til øh, Den mængde af fare, Der er på den her ø Den er fuld af, den er, Der er nogle få dyr den er fuld Men du har ikke set hvad jeg kan med en svejsekniv Okay, men du får den, Jeg skriver den vildeste svejsekniv Hvis der kommer en minutar løbende Jeg hiver proptrækkeren op og stikker den lige ind I hans klamme øjne, Og så lægger han sig ned Ja, det, her, jamen det er fordi, jeg, tænkte, at jeg må tage tre ting med og ja. nu har jeg, nu, Det her det er sådan en all around ting Den er god i mange situationer Det kan være, at jeg lige skal skære en lille pakke krydderi op eller jeg skal, ja, ja, hvis du skal lave en panini eller ja, noget. ja, et eller andet, det er ja. meget rart at have Men jeg skal jo også have noget til, hvis lokummet virkelig brænder ja. Hvis det virkelig stikker af ja. Så skal jeg jo have igen men jeg har jo Når minotauren kommer, og du bare står ja. Jeg har jeg ikke plads til endelig mængde våben Så jeg er også nødt til, at jeg kan ikke vælge et, der er meget specifikt Jeg skal ikke have et, et jord til luft missil For eksempel Nej, det er noget det vil være dårligt så dumt. Ja, jeg skal heller ikke have en landmine. Nej, den kan kun bruges én gang. Præcis. Jeg skal have noget, der sparker røv i så mange situationer som muligt. Ja. Uden at være for tungt at løbe med. Ja. Ja. Altså har jeg uendelig skud eller er det også noget, jeg skal tænke på, hvis jeg vælger en våben? Det skal du også tænke på. Så hvis jeg ikke så Hvis vælger... du siger, at jeg vil have en pistol med, så spørger jeg, er der et fyldt magasin i? Men hvad er det, hvis jeg siger nej, der er et uendelighedsmagasin i? Må man det? Det findes ikke. Nå. Ej, det er værre. Men du må en, gerne øh... sige, at jeg vil gerne have energipistolen fra Halo, som ikke bliver tør. Hvad må du gerne sige? Jeg okay. ved ikke, om det er sådan en. Så hvis, du må, vil have okay, okay en så ved jeg godt, hvad jeg, hvad, så ved, hvad jeg vil have. Jeg vil have det blå gevær fra Jazz Jackrabbit, det der 90 er spil med den grønne kanine. Han havde et blåt gevær, ja. som kunne skyde med alle mulige former for skud. Okay. Og, og nogen skud... Var der ikke uendelig af, men den havde sådan nogle gule skud, ja. som man havde uendelig af. Okay, så, så det vil jeg ligesom, gerne have. Dem vil du gerne have. Okay. Det, er, det er et relativt handy gevær, der skyder med... Hvad hedder den? Jacks? Jazz. Jazz Jackrabbit. Han ja. hedder bare jazz. Du kan bare skrive Jazz's blå gevær, kan du skrive. Og det lidt jazz ligesom musikgenren. Musik det vil jeg gerne have. Ja. Fordi det virker til... Det, han kunne i hvert fald løbe stærkt med i spillet. Okay. Så det kan jeg også på den der ø. Du har et relativt stort gevær med sig, ikke? Ja, men du skal forestille dig en supersuger i størrelse. Sådan okay. en, en god ja. størrelse supersukker. Man lige kan have en ram på nakken, og så skyder super. den med uh, uendelige former for laser det, det skud. Okay. Men okay. Jeg tror også lige, at jeg skal forstå omfanget af de valg, jeg træffer nu. Ja. Fordi lige nu har jeg kun valgt form næste værktøj. Kom, næste gang kommer du til at vælge nye ting i et nyt eventyr. Den her gang, der siger jeg til dig, du skal okay. være på en ø fuld af fare. Hvad vil du lige have med til fuld af fare? Okay. Så jeg skal ikke tænke på mad eller hvad. Nej. Det er sådan det er fuld af fare løber en dag, hvor jeg måske finder noget på vejen. Det er et eventyr. <laughs> okay. Du skal ikke tænke på mig. Så jeg skal kun tænke på værktøj eller sådan en ting, der jeg kan få brug for. Jeg ved ikke, hvem det er, der reagerer med, hey, der er ret farligt derinde. Har I noget værktøj? <laughs> ja, men, ja, men hvad med et våben eller altså Nu sådan... har jeg jo en svejserkniv til, hvis jeg sidder fast i en ler. Ja. Jeg har et gevær, hvis jeg bliver. Det var jo sådan, sådan en lille blank kniv, i ja, eller Uden. der er også en sav Ja, en lille bitte sav. Så ja. sidder du med sådan en tyk lige her. Det kommer til at tage tusind sekunder eller time Jeg har jeg. det Du er så færdig. No, hvad skal du mere have med? Øh, jamen den sidste ting, jeg gerne vil have med, skal være. Oh uh, her. Ja. Fuck, det er et godt spørgsmål. Hvad kunne det være Elias? Jeg har måske brug for, at du vælger noget, så vi kan komme i gang. Ja, jamen jeg synes bare det er svært. Jeg synes, du ødelægger ikke hele eventyret ved at tage noget dumt. Men nu har du eksempel, nu har du et våben, så du kan. Du du du du du du du du ja. Og så har, men hvad nu hvis så for eksempel på et tidspunkt, at der er mange, du vil skyde mig altså på gang, Hvad nu hvis der kommer noget stort? Hvad nu hvis man gerne vil væk? Jeg okay. tænker sådan, hvad med øhm, hvad med et flashbang, hvad med en granat, hvad med sådan. Nej. Med så vil et, jeg. gerne. Altså, jeg vil gerne have. Jeg vil gerne have Michael J Foxes uh, svømme skateboard fra tilbage til fremtiden. Ja. Det er en god idé. Svømme skateboard skal være godt Ja. Så tror jeg vist nok. Ja, jeg er ved at være klar. Når du kommer ind på stranden med et svært skæt for dig, du bare hele tiden stille dit ur med tøj. tøjse. <laughs> bare lige åbner en dås med kran. Ja. Æh... Nå, jamen, nu tror jeg, jeg er rimelig godt udrustet jamen, det tror jeg, til det her også. eventyr. Okay. Er vi klar? Ja. Yep. Du vågner på en strand. Du ligger i vandkanten. Plask, plask, plask. Ja. Og så får du sådan lige stille øjne, når du rejser dig op. Du kan, ikke, du kan sådan mærke, at du har haft øh, tid. Det er sandt i ørerne. Øh. Du er lidt for lidt. Undskyld. Øhm, og så kigger du sådan lige op, og du ved ikke, hvor du er. Nej. Øhm, og du har måske heller ikke nogen gang fornemmelse af, hvem du er, eller hvad der skal ske. Du er meget forvirret. Du er bare 100% forvirret. Du ved simpelthen ikke, hvorfor du er her. Og det gør dig lidt bange. Og så kigger du op, så kan du se, at der er den her kæmpestore skov, Den er helt tæt. Mm. Helt helt tæt, og noget højt. Og så rejser du dig op, så går du sådan lige så stille hen mod den, for ligesom se, hvad er det her for noget og så lige pludselig er der noget inde i træerne, der får træerne til at bevæge sig, og det jo. bevæger sig bare lige hurtigt sådan. ja, præcis og så ryster træerne ja. og så står de stille igen, så du har kun at der er et eller andet derinde, som har set. Jeg så dig. måske lige på øjen. Ja. Du, og så du, næmen, væk. Det, du ved at du har ikke set noget nu, du har bare der har bare en bevægelse, den er stor inde i det der. Øhm, og så har du en mulighed, ja. fordi du ved at der er et eller andet derinde, ja. vil du se hvad det er, eller vil du lige umiddelbart i første omgang bare liste væk? Jeg vil godt starte med bare liste væk. Du vil bare starte med at Jamen, øh, så går du lige så stille hen af stranden. Ja. Og, du kigger, og det virker meget øde. Der er ikke umiddelbart nogen havn, nogen båd. Der er ikke nogen, der er gået der før. Der er helt stjerneklart. Nej, nej, det er, det er midt på dagen. Det er rigtig, oh. rigtig varmt. Du går rundt, der, og du kigger sådan lidt rundt. Og, og det, det, det generelt virker det bare til, at det her det må måske være en lille bitte ø. Så det er lidt ligesom øen i Lost. Ja. ja. Og så går du rundt, og så begynder du sådan, måske lidt dumt i forhold til dyret. Men du begynder at sådan lige at råbe, hallo, er der nogen? Ja. Og der er ikke nogen, og så bliver du ved med at gå. Men jeg stopper med at råbe. Ja, du stopper med at råbe. Ja, okay. Der er ingenting. Der er simpelthen ingen reaktion. Okay. Og så lidt længere hen ad stranden, så vil du mærke det derinde i skoven. Du kigger ind, så rykker det sig igen. Oh, nej. Så det er, som om der er som der et eller andet, der følger efter dig. Fuck. Vil du stadigvæk ikke se, hvad det er? Nu vil jeg gerne se, hvad det er. Vil du gerne se, hvad det er? Ja. <laughs> okay. Så skal jeg lige gå Jeg har skrevet forskellige muligheder ned, ikke? Øhm... Så går du lige til det her mod det. Og du har en fornemmelse af, at det er, noget relativt, det er noget relativt stort, der er derinde. Men nu er det fuldt efter dig, så du kan ikke rigtig gøre noget. Jeg ved ikke, hvad det var. Vil ja. du bruge noget, du har? Vil du bare så jeg tager det klar? Ja, vil du bare skyde dig ind? Du, du har et valg nu. Du går hen. Hvordan vil du gribe det an? Hvordan vil jeg fortsætte ind i buskassen Hvordan vil du finde ud af, hvad der er derinde? Vil du bare tage en sten fra stranden og så bare kaste dig ind og se, om der kommer et eller andet ud? Eller brug noget af det, her med? Eller bruge noget af det, du har med. Du kan jo vel bare skyde dig ind, og så går det og kigge bagefter Ja, men hvad nu hvis det er en hjælper? Hvad nu hvis jeg kommer til at skyde en, der kan hjælpe mig videre på min fær? Ja Jeg tager en sten fra stranden, og... Nej, det jeg gør det er, at jeg stiller mig klar på mit svævende skateboard Ja Og så tager jeg en stor sten fra stranden Og tyrer lige ind der, hvor jeg sidst så to øjne kigge ud mellem bladene Okay Når du gør det, ja. så kan du høre sådan en et... Ja fra. Ja og så kommer der sådan en lille bitte, lille bitte ting løb ud. En lille, en lille, en lille, lille bitte ting. ting, som har fået ja. en eller anden sten i hovedet, og du kan Ej. se, den er virkelig skadet. Ej. Ej. Den har det rigtig, Ej. rigtig dårligt, den ser umiddelbart ufarlig ud. Ja. Og... og så lige pludselig. Så ryster jorden bare. Åh oh nej. Og så vil du høre dum dum dum dum dum dum dum Og så kommer den mor. Og så kommer der bare væltende ud af den der skov. Sådan giga, altså mega monster. Sådan mund der bare bliver Ej, blevet med nej, at åbne sig. Nej, nej, nej, nej, og den savler nej, nej, nej, nej. og den kigger på sin Hvad lille far, barn. Barnet går sådan rundt om sig selv og så Ej, falder det om burder i sit eget blod. Det er der nej! lille barn. Så det kigger den på den og man kan se at den er fuldstændig rasende, og så kigger den til venstre, og så ser den bare fede Martin med en, det dystre skægt-t-shirt på et hoverboard, der står sådan, og lige har kastet til selv helt klar med et våben, ja. og så sætter den bare efter dig med alt, hvad rammer og tøj kan holde. Fuck. Hvad gør du? F Jamen, jeg begynder da at skyde vildt omkring mig med det gevær, jeg har på ryggen. Så du plukker bare alt, hvad du kan. Hvad sigter du, hvad sigter du efter? Et monster, jeg sigter lige mellem øjnene på det. Lige mellem fra på det. Øjnene og så fra øjnene farvene hele vejen ned over halsen og buen og ned omkring kønsdelene. Okay. Så jeg forhåbentlig I sekund, bare skærer midt om. Og det sekund, du rammer monster med noget som helst. Ja. Altså af våben, som ja. er sådan et projektil eller sådan noget. Så eksploderer det. Fuldstændig. Fuldstændig bare. Og så når du egentlig bare lige at mærke sådan noget, der minder om sådan en menneskestørrelse, klump, der bare rammer dig rigtig, rigtig hårdt. Og så flyger ja. du ind i den der skov. Nej, og så vågner du lidt ting og du ved ikke hvor lang tid der er gået. men du okay. vågner derinde. har jeg stadig mine ting du har stadig alle dine ting du har ikke mistet noget okay. du har måske sådan lige lidt omtøvet men du overlevede første encounter med noget virkelig virkelig voldsomt, men du har også lidt gjort noget men er fedt. jeg også dækket i et eller andet ulekkert du, du, du er sådan lidt fedtet men okay. hvad end det er der har ramt dig altså, du ligger ikke er dækket noget du er bare sådan du er lige sådan det det er intens, mand. og så rejser du dig op men du tager lige den der pistol af du tager den sådan oh, ja. du den lige af dig, ja. og når den så lander så lyder det som den lander på metal oh. og det kan du rigtig forstå Nej. Og så vender du dig om sådan lidt febrit, fordi så bliver du sådan lige... Der, der? Og så vil du se, at du ligger sådan skråt op næsten sådan lidt halvt, halvt stående ja. op ad en væg. Åh oh, nej. Så det og så begynder du bare at viske det der rent. Du tager bare dit ja. hænder, og så skraber du bare ting det er, ned. Kan det være. Du skraber kan ting, ting være. ned, skraber ting Ej, ned. Og så lige pludselig, så afslører der sig en dør. Altså en menneskes der. Som siger sådan her ud. Oh, Fuck. Det er... En stor, kvadratisk, to dør med et kæmpe stort, der er en rundt den... cirkulært lasso-system for... i midten med en form for, det er ikke kinesiske tegn, men det er tegn, man ikke rigtig really har set før. Og ved siden af døren står Ser der... Ser de tegn, der er noget af de der tegn? Der er mange af dem, og de, du skal forestille dig, jeg er jo ikke så god til tegn men de er ligesom bare ridset ind i en cirkel midt på den her store metaldør. det ligner... Der er nogen, der har ridset en cirkel, og så de bare har ridset en masse tegn ind, og det er det samme tegn, jeg har forsøgt at lave. Okay. Tegnene siger mig ikke noget, men det, jeg lige får øje på, det er, at der står en gave ved siden af døren med et dødninghoved på. Ja. Hvad kan det være? Du kan prøve at åbne den. Eller, eller, eller, eller, eller, eller, eller, altså, vi, vi snakker om en, en gaveæske i sådan en størrelse uh, hat fra... Ja, sådan en flot form af men der er et dødninghoved udenpå... Men der uden er hat. et fucking uden på uden på Udenpå uden på hatten, sagde jeg. Udenpå uden, kassen. Kassen. uden på kasketten. Ja. ja. Der er der et dødninghoved. Og den står der bare. Den der er ikke der der er er noget bare. til- og frakort. Der er, der er ikke og frakort, noget øh, Og den har en lille svin-svind står der bare Den Nej. står der bare. mod Det er ikke et ord. Øh, jamen, åh, okay. Jeg bliver jo nødt til at... Der, kan man, kan man, må jeg variere den måde, jeg åbner gaven på? Du åbner den eller ej. Jeg åbner den med ikke. Du åbner den ikke? Nej, ikke når der er dødning overhovedet. Okay. Det, du åbner den ikke? Nej, Går du ind ad døren? Du, ja, du skal ind ad døren. Jeg skal ind ad døren, men, du men, ad døren. men, men hvordan kommer jeg ind ad den? Øh, jamen, i princippet så tager du bare ved, og så åbner du døren. Nå, okay, så de der tegn det er bare pynt. Nå, jeg troede, jeg skulle løse en eller anden helt vildt Indiana jones rebus. Det eneste, jeg kan sige, det er, at de betyder et eller andet. Men øh, har jeg fotografisk øh, hukommelse, eller hvad sådan noget? Du åbner døren. Ja. Kom, kom. Det er det formuntert. Du går lige så stille derned. Du har ikke nogen lommelygte, men der er sådan lys. Du går ned sådan en rigtig rigtig lang gang, og der er en masse tomme rum. Og du kan ikke sådan rigtig afgøre om det er ikke sådan det er sådan en fængselscelle. det ikke sådan der er sengen og sådan noget. Der er lidt bord og sådan. Det er meget tomt. Der er bare rigtig rigtig mange rum i den her lange gang, og du kan ikke sådan rigtig afgøre hvad det er. Det ser ud som om det er gammelt, men det ser også lidt ud som om det er nyt, for du, du kan ikke sådan rigtig er altså, det er ikke en Windows computer. Det er et eller andet du ikke har set før. Du kan ikke rigtig afgøre om den har et tastatur eller sådan. Skal man stikke det er sådan noget underligt mekanik, det hele. Men du kan sådan i hvert fald se, at det her, der kan ske et eller andet her. Ja, ja. det ser underligt ud, kan jeg sige. Ja. Øhm. Og så lige pludselig, nede af ned af den her lange Du går bare ned den her og den fortsætter. Det vilde vildt, når du gang fortsætter, fortsætter, fortsætter, fortsætter, Og Du ved ikke, om du er gået der en halv time eller fem minutter. Men den fortsætter bare der gange, gange, gange, gang med lange, lange, øh, hvad hedder det, rum. Eller der er et lang, lang gange med masse, masse rum. Sådan en underligt stort virvang, du går i her. Og så lige pludselig, var sådan langt, langt ned i den anden ende. Så kan du høre sådan... Og så kommer der en eller andet fuldstændig... Det ligner, sådan... De ligner en rigtig, rigtig, rigtig stor komodo-varan. Ej! det er sådan rigtig, rigtig, rigtig ubehagelig. Fuck! Rigtig, rigtig, rigtig ubehageligt. Ja. Det er noget rigtig lort. Tesker bare afsted sted imod dig. Hvad er din umiddelbare reaktion? Jeg pækker den. Vil du skyde i vildskab? nej Løb ud igen? Eller vil du tjekke omgivelserne? Vi se, hvad er der omkring dem. Hvorfor kan jeg ikke vælge at skyde kontrolleret? Skyde kontrolleret, så. Altså skyde i vildskab, det er bare sådan. Skyde hen. Ja, jeg starter fandme lige med at skyde den. Den sluger, hvad end du skyder imod den. Den sluger så, laser. Så sluger den det. Shit, Og så ryger lort, det bare man. fuldstændig. Det bryder ud igennem den. Altså ikke ud af numsen, men det er som om, den bare åbner og lukker, og så bryder det bare igennem den. Og så fordi den kan se, du kan skyde. Så bliver, den så, laver den et, sur, så, så bliver den rigtig, rigtig sur og laver sådan en lille skrig, Ej. så ryster den sig sådan lidt ligesom en hund, der sådan lige har fået sne på sig, og så ja. bliver den usynlig. Nej, den, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, Og så kan du bare høre sådan et, og så tæsker den imod, og du kan bare mærke at det hele runger, okay. og ramt, man sagde, nu er der altså bare lort shit, på vej i mit ansigt. Hvad shit, gør shit, du? Shit. Skyder du i vildskab? Flygter du? Eller tjekker du omgivelser? Ja, nu tjekker jeg min omgivelse. Der er en skumslukker cirka 10 meter henne. Jeg skal hen til den skumslukker. Du har den mulighed, at du kan løbe hen til skumslukkeren, ja. men så når han nok også derhen samtidig, ja. og så er du færdig. Ja. Den anden mulighed, det er, at du skyder skumslukkeren, når du ja. tror, han er ved at være der, og så eksploderer der en masse skum over det hele, så kan du se ham, og så kan du prøve at skyde ham. Men det er så anden mulighed at gå med. Så du skyder den? Jeg, jeg kommer med et veltimet skud lige ja. ind i skumslukkeren. Den eksploderer ud over, og ja. han går fuldstændig amok, han står sådan lige han i øjnene. prøver at ruste til asser og sådan noget, han er nu fuldstændig rask, ja, du kan, han kan se, han, sluge laser er, med han er... kunne slue laser skum, for han skum slukker, det er fucking irriteret. Og han er 10 meter væk. Shit. Hvad gør ja. du? Nu er han dækket skum, han er desorienteret. Du kan se ham. Ja, men, men, men du siger jo til mig, at mit lasergevær ikke virker. Han gjorde et eller andet første gang i hvert fald. Okay, men jeg skynder mig at skyde på ham igen nu, hvor du han ikke... Skyd alt, hvad han kan. Er for helvede. Alt, hvad rimmer tøj, kan holde du? Du rammer over det hele. Men han er ekstremt hårdført, så det er som om, du bare skolder ham og gør ham svagere, men også altså, rasende. Jamen, jeg bliver ved. jeg du bliver fuldstændig ved. Jeg, jeg bliver ved. Og så laver han han at han, skulle, han kun 10 minutter væk, så han hopper hen imod dig. ja og så rammer han ind i brystet Ej. på, det. du flyver ud af den der dør igen ud Shit. på stranden og Ej, han holder sådan hen igennem i det, men nu kommer der sand og saltvand i ham, så han kæmper sådan med sig selv og sådan prøver at komme op og kan gå ind til så det her foregår Ej, i baggrunden og så kommer du til dig igen dit gevær er ødelagt Fuck, han har ramt ind i det. Den eneste mulighed du har nu, det er at flygte. Men jeg har stadig min svejsekniv. Du kan flygte. Ja. Du kan tage din svejsekniv og kæmpe mod ham <laughs> eller du kan tjekke omgivelserne. Jeg tjekker lige omgivelserne til at starte med. Der står en pakke med dødninghud. Okay, men den vil jeg gerne bruge til noget. Ja. Men må jeg vælge, hvordan jeg vil bruge den, eller kan jeg stadigvæk kun gå hen og åbne den der, hvor den Du er, er nødt til at finde ud af, hvad der er henne Hvis der er en pistol, kan du ikke kaste den hen på dyret. Og få okay, okay, men jeg har ikke noget at miste nu, fordi hvis det er en bombe, så altså, det er en bombe så Vi skal lige gøre sådan her på den rigtige måde, og så kommer han og gennempuler dig. Ja, det, og det var ikke det, jeg, jeg ligesom skrev under på, da jeg tog på den her ferie. Nej. Jeg skulle ikke gennempule en stor radioaktiv Nej. Så jeg, jeg, jeg tænker, jeg er død alligevel. Jeg åbner lige den kast der nu. Der ligger en underlig lille ting nede i den. Ja. Det ligner sådan en øh, sådan træsdobbelt størrelse af en billiardkugle. Træsdobbelt? Træsdobbelt størrelse af en billiardkugle okay. ligger den nede i. Så den er mindre end en bowlingkugle, sådan en håndboldstørrelse. Ja. Og så kan man se på den der pil, så man kan lige dreje den sådan her. Så det er en form for pokeball? Der er et eller andet i den i hvert fald. Ja. Og den er rigtig, rigtig klistret udenpå. Ja. Den kan sidde fast på ting. Ja. Du kan dreje den, og så kan du tyre den hen på den der, og så kan du håbe på det bedste. Du ved ikke rigtigt hvad det er. Nej. Men du skal i hvert fald ikke dreje den, og så bare stå og vente på, hvad der sker. Nej. Nej, så meget har min tid i militæret lært mig. Ja, hvad gør vi? Jamen, jeg drejer på det der svin, og kaster det hen i hovedbøjlen. Du rammer den sådan lige ind på øjet, ja. og så siger det, og så springer den. Ja. Men det er en meget mindre eksplosion, end du har regnet med. Ah, fuck. Så øjet og hjernen bliver sådan sprunget halvt og så falder den sådan bagover, og dør faktisk ret tragisk. Det er egentlig lidt okay. altså sådan det er lidt sørgeligt, men den ja. dør. Du er lettet op, lige så stille, står sådan lige bare og kigger til venstre og til højre, og kan slet ikke forstå, hvor det er, du er, Du har lige dræbt den der psykopat-ting på stranden, Shit. og den sparn. og nu også det der, og dit våben er i stykker. Ja, jeg har og kun så min lige... svejsekniv og mit skateboard tilbage. Og så vender du om og kigger på den der dør, ja. og så kan du bare se, skoven den er sort af de der monster. Nej. Fuldstændig sort. De har alle sammen hørt. Den, jeg lige har slået Den, du lige har slået Sort, at Øy, står bare for på. helvede. Så du har kun en mulighed, det er, at du løber bare ind ad den der dør, smækker den bag ved dig, ja. sætter din smadrede i spænd, så der er noget i jern, og ja. så løber du bare ned ad den der gang du løber, du løber, du løber, du løber, du løber, du løber, og du spænder. Kan jeg ikke tage min skateboard? Det går stærkt. Jo, du tager det skateboard, og så tæsker du bare af sted. Ja. Og så lige pludselig, du kommer bare forbi alle de her døre, lige pludselig, så kommer du til en dør, hvor der er det samme symbol. Som udenpå. Som udenpå. Den går ja. du ind ad. Ja. Lige på den anden side af den dør, der er der en, nærmest kun en fransk altan. Der er en lille bitte altan. Fuck. Du kan nærmest bare lige stå på et lille stykke jord, og så er der bare hul. Og vi snakker et Vi snakker meget større end de der lange, høje huller, der er i Star Wars ting. Altså sådan en ja. gigantisk hul. stort. Og det er beklædt indeni, og der er små lys og sådan noget. Og det er som om der kommer noget luft op derfra. Ja. Og der er en gammel gangbro over. Ja. Men den er smadret. Ja, selvfølgelig. Fuldstændig. Det skulle ligne eventyr dårligt at have en velfungerende gangbro over et stort hul. Du har en fornemmelse af, at du måske skal over på den anden side, fordi der er en dør mere. Ja, og jeg kan ikke rigtig... Der er ikke rigtig en lille, lille bitte bit af afsats. Nej. Og der er det der symbol, rigsede egentlig også. Du kan tjekke omgivelsen, eller du kan vende om og gå ud og finde en anden dør. Nej, nej, nej. Jeg tjekker lige omgivelserne. Nu er okay. jeg. Okay. Når du kigger rundt, så kan du se, at der hænger sådan nogle elkabler kabler ned nogle forskellige steder for ja. de ting der er Ja. Ja. Og den kan du få fat i. Og du tænker, at hvis du crawler højt nok op og ligesom får fat i et andet kabel, så kan du måske Men så lader de er det nej, nej, nej, det er nej, helt okay. dødt det hele. Så kan du måske svinge over på den anden side, fordi at der er ret langt, men de der kabler hænger også højt op, så du skal ja. ikke bare have fat. Og så tror du at du kan svinge over. Ja, men jeg vil jeg vil klog nok til lige at lægge vægt i før jeg bare kaste mod den selvfølgelig. Ja, okay. selvfølgelig. selvfølgelig, selvfølgelig. Okay. Så du kaster det ud over. Ja. Og i kun du kaster det ud, så kommer en enorm kraftig luft. Ja. Nede fra og så hænger du bare i luften. Nej. Så jeg mister fuldstændig momentum. Fuldstændig momentum og så hænger du der bare. Fuck. Men du kan derhen svømme igennem det, fordi det bliver bare ved det der luft. Du hænger bare ligesom du kan stå der nærmest, men du kan ikke gå, fordi det er jo luft. Men du kan sådan ligesom stille okay. bare, så ligesom i Rayman faktisk, L ja, man kan ligesom stil, bare ja. puffe dig igennem okay. luften okay. Okay. og så kommer du over til den anden afsats Og så ligesom kun din fod rammer på afsatsen så slukker luften igen. Shit du. Der går godt ikke to broen. Ja. Broen var smadret helt færdigt. Så er der desværre på den her dør... Ja. Ej, det finder jeg først ud af nu, men. Et lille keypad. Du skal taste oh, en kode. Kræft. Du skal taske en kode, Martin. Ja. Men der er en, der har ridset symbolet ind i fire tal. Ja, jeg skal bare finde noget rækkefølge nu. Ej, kæft du. Og det skal være det rigtige pindkode. Ja. Men øh, så det jeg gør også... Mm. Det er, at jeg tager min, min svejs Du kan også få en ledetråd. Det vil jeg gerne have. Kunne det være en dato? <laughs> det kunne det godt. Jeg kan se, at uh, tallene kunne snilt udgøre min fødselsdato i hvert fald. Kunne det og... være, at du skulle prøve at taste din fødselsdato? Jamen, nu hvor jeg står med et uh, uendeligt dybt mørkt hul i ryggen og en ja. låst dør, så ja. er det jo det eneste, Rigtigt, jeg har klammer mig til. Præcis. Det er så jo så min du fødselsdato. Koden. Du taster koden, ikke? Ja. 21 05. 05 døren åbner. Fuck, hvor heldigt, mand. Men så vidste de at jeg kom jo. I det næste rum, der kan du høre noget tale, men det er ikke så langt væk. Nej. Så det er bare. Det er ikke så langt væk. Nå, men altså, øh, men det, nej, men de, en de en har en lidt travlt, meget, så du følger efter. Du kan mærke, at det er nogen, der har travlt. Det er sådan... Ja. sådan kan jeg høre, hvad språk de tæller? Du kan bare høre et eller andet underligt. Ej. Fuck, det er jo mand. Øhm, så lige pludselig... Så kommer du frem, så kan du mærke, at hvis jeg kigger rundt her, ja. så tror jeg, de står der. Jeg tror, jeg kan se dem. Altså lige de rundt om hjørnet? Ja. Okay. Og så kigger du rundt, og så kan du, du kan slet ikke forstå, hvad der, er, der sker. Nej. Men du ser på nogen, du ikke har set før. Det er ikke mennesker. Der står nogen og snakker. Men det ligner mennesker, men det er det ikke. Der står nogen og snakker. Nogle runder okay. lige derude, lidt ja, okay. længere væk og snakker ved siden af en helikopter. Okay, som er indenfor. Når du kommer ind sådan et stort rum sådan hangar ah, Okay. lad sige det ja ja, ja ja ja lad os du ved de står inde sted så ja noget ja, her ja. jeg forestiller mig noget stort men, ja, men okay. hvor der er den her helikopter ja den helikopter kan du se af din vej væk herfra du er fuldstændig ligeglad med hvorfor der er en ting på ja der er og vil det der og og hvem jeg skal de bare hen til den de helikopter til den helikopter skal bare flyve en retning indtil der kommer noget der er mennesker på ja så du kan angribe dem ja og det er du nødt til. Du kan, de ryger, og så begynder du bare at løbe hen mod dem. Ja. Angriber du dem, råber du. Hvordan bærer du dem? Du har ingen, du har en svejsekniv. Ja, men That det er set. nok. Jeg er trained killer. Ja. Trained kill. Så løber du hen mod de her to små ting. Men jeg, lister, jeg løber listende. Du løber listende. Okay, så, så du har måske den første. Ah, men det jeg har gjort, det er, at jeg har taget den lille kniv ud af bagenden på svejsekniven, og så ja. har jeg den, den store kniv ud af foran. Så, for kan så jeg, har ligesom en, jeg kan ligesom stikke den ene i ja. halsen, og, så og lige den, lige den, anden den anden i anden <laughs> Ja, Så du løber hen til dem. Ja. I det sekund, du dolker dem sådan der, ja. så siger det... Pff, fuldstændig som ligesom det gjorde også med den ude på stranden. Ja. Og så bliver det dermed til sådan en underlig lille skabning. Ah, så måske igen, Som måske lidt ligner den der, der, da du skød den der ude på stranden, der blev der også til sådan en lille klump indeni, som ramte ja. dig. Og det ligner lidt den. Oh, hvor er det ulækkert, ja. tænker jeg. Højt for mig selv. Og så sætter du den i helikopteren. Ja. Tænder den. Den eksploderer ikke. Der kommer ikke nogen løbende. Der er ikke tændt nogen alarmer. Alt er godt Okay. Du flyver lige så stille afsted, og så flyver du ned ja. sådan af bjergsiden, og så kan du se længere nede, der er der nærmest en lille, en lille bilpark, eller sådan noget. Ja. Sådan, dernede, der er der lige nogle få ting. Der sådan ligesom, så der flyver du bare lige forbi, bare for at se, hvad er det, ja. og så vil du væk fra øen. Ja. og så fordi du tænker, at det må måske være sådan i en sejlelinje, den her sådan en lille havn, eller sådan noget. Du ved, der ligger lige en lille båd, og der står en enkel bil sådan noget. Ja. Da du flyver forbi der, oh nej. der kan du se, at der står en bil med en trailer, og der er en lille båd i. Bilen, traileren, båden, overridset med symbolet. Oh, nej. Fuldstændig. Fuldstændig smadre. Og du, kan ikke, du får sådan er det en Er Toyota Hayes? Men du får sådan en kulde, for du kan ikke forstå, hvorfor det er ridset ind. Fordi indtil nu, der har du sgu den vej, ja. hvor det symbol var. Og nu er du taget, nu er du egentlig på vej væk, men nu står der lige pludselig noget der, som du skulle bruge jo på en eller anden ja. måde. Og så kigger du sådan her, du kan ikke forstå, at du ryster det er der. Ja. Og så flyver du bare sted ud i horisont, og du kan ligesom se, når du kigger bagud, at nu er øen ved at være lidt væk. Mm. Og så lige pludselig, så kommer der sådan et lufttryk igennem det hele. Og så ser du ud som om, at hele øen bare glider af. Som en lille lavine. Hele øen bare glider af sig selv. Og så rejser der sådan en kæmpe, kæmpe skib op nærmest. Sådan en lille flad, talernten ting. Fuck. Alt går fuldstændig amok i helikopteren. Fuldstændig amok. Ja. Biber, botter. Alting går fuldstændig amok. Du kigger bagud, og så kan jeg, du se, altså sådan ligesom når man ser fugle vandre, sådan en sort himmel bare missiler, der flyver ud Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Og de rammer alle sammen helikopteren. Nej! Og du eksploderer, og du dør. Nej. Du flyver bare sådan ud i ingenting. Fuck. Og sådan, du, har en, du kan ikke rigtig... Altså Men kunne helt, jeg ikke få fået lov til at stoppe ud. i stumper styk, og stykker, du vælter rundt. Og, det, og du, kan, du blinker stadigvæk lidt, og alle farver flyder sammen og sådan noget. Det hele går fuldstændig galt. Shit, det lyder overhældet. Og så lige pludselig, så er det som om, at sådan alt forsvinder. Boom. Men det kommer tilbage igen. Ja. Og så opdager det, fordi du ligger og blinker. Åh oh, nej. På en strand. Nej jeg er tilbage, hvor jeg startede med. Med en rygsæk. Fuck. Med en svejlsekniv. Og et mærkeligt gevær. Og et skateboard. Der kan flyve. Fuck. Er jeg slut? Og så løber du hen til døren. Ja. For du ved, hvor den er nu. Jeg ved, hvad jeg skal. Og så kigger du på de der tegn. Og så kan du skille det med så kan du faktisk se, at hvis man skriver et M, ja. og et N oven i hinanden. Ja, så er det det. Så er det, det tegn. Nej, nej, nej. Så det er det tegn, du skal gå efter. Shit. Og næste uge, der skal du gøre det igen. Ej, ej, okay. Nu gik den her iPad ud lige før, jeg skulle give dig et kæmpe langt. Fuck, det var flot. Det var virkelig flot. Jeg gør det er gøre det til næste gang, ikke? Det kan være tvivl om, du men kan. Men du kan mærke, at der er nogle lag, ikke? Er du er sindssygt. Jeg var, så har, har kuldkysninger på, øh, på ryggen. Så du har været der før? Ja, fuldstændig. Ej, det er en fed leg, Det er en pissegod leg. Ja, ikke? Jeg er så glad for, at du lavede det. Og næste gang kommer til at foregå på øen, men ikke særlig længe. Det er ikke noget mere, så skal du være. På. Der har jeg fundet af. Jeg bliver nødt til vi, at sejle væk. Vi er ude i noget uh, Groundhog Day, Edge of Tomorrow shit. Ja. Men vi er også ude i, at du kommer hele verden rundt. Fordi jeg har også lyst til på et tidspunkt, at, øh, at du skal være sådan ude i rummet og sådan noget. Det har jeg også så lyst det, til. Så jeg tænker, at at det er også et eventyr, der går helt øh, ape shit. Fedt. Og så får du hele tiden vand. Ja. Er det ikke meget hyggeligt? Det er for sindssygt ja. Det er for øhm, hov, Nu gør jeg jo fuldt helt apeshit herovre Jeg skal faktisk lige se Fordi vi har flere Vi har jo øh, bam. bam, bam, ja, men, bam. Du... Oh, nu er det tid Er det den positive synes, Ja Den kommer jo til at brænde op i helvede Efter det her uh! mesterværk af... men, Ved du hvad Hey ved du hvad så jeg synes vi skal Nej Vi behøver ikke bruge alle leje hver gang Vi har optaget rigtig rigtig, rigtig langt. Ja. Lad os droppe den Ja Og så bare sige farvel På et dejligt eventyr Jamen jeg tror, jeg synes vi skal slutte den der Det var for sent, sindssygt Jeg ser jo den her på nu Næste gang, der tænker jeg, at jeg tegner lidt flere ting, og så får jeg lavet et soundboard til mig selv med sådan nogle uhyggelige og mærkelige lyde på og pistoler og sådan noget, ja. så du kan få lidt flere ting Fuck, man. at bruge, ikke? Ja, det var super fedt det der. Det må du endelig gøre igen. Det gør jeg igen. Hold da kæft. Jamen, så vil jeg godt lige oven i Jingle spille den her lille salut. <laughs> tak, for, tak for den her gang. Det har været en fornøjelse at lave noget mere podcast, og tillykke til Bejder en T-shirt. Må jeg lige sige noget hurtigt? Ja. Hvis der er nogen, der har forslag til, hvad de gerne vil have, Martin skal prøve ud i dag, så bare skriv til mig. Ja, tak for i dag, man.